Так-таки за одну піало Четверо кавунів? Прискалась Оливка Щось, бо мені не віриться Євнух, вислухавши Оливку Заговорив до І переклав він китайцеві так Що в того три його волосини На підборідді зробилися біліші від снігу Очі його підстрибнули, і він, як з вогню, вихопив із наливайкової руки напівз'їдену скипку і, похлинаючись, почав її похопсим їсти сам, а тонкий його голос враз набубнявів сльозами. «Як ви, царі, могли подумати, що я кавоном здумав вас отруїти, Як ви навіть у мислях могли таки припустити? Тепер, щоб ви бачили, я його сам, я його сам!» Упус скипку вже догризав. З ялин на щоки йому сіялася Пороша. Наливайко підняв було руку погладити старого по шапці і заспокоїти, коли раптом упу посинів, захилитався і впав на вершечки лози. Білки з його плечей і голови вилетіли на ялину. На гілі вони там і повисли, як шишки, і їхні стручкуваті хвости стирчали тепер, мов сизі димки з димарів на морозі. Наливайко скочив з резі, нагнувся на дупу, розстібнув йому кожуха, під кожухом халата і став його груди розтирати порошею. Та не минулої хвилини, як прийшовши до тями, опущ щось пригадав, розплющив очі, підвів на зморені шиї макову голову, діткнувся срібними волосинами до чорних наливайкових вусів і прошепотів, «Мій пане, гетьмане царю імператоре, гайда нарешті в Китай, бо на цій холодній землі ніхто нікому не довіряє. Не віриш і ти мені!» У пузі п'явся на ноги, згорбився, худими руками підняв зі снігу повстяну білу шапку і почовгав валянками у ліс. Білки з ялини знову скружеляли йому на плечі та голову, і він разом з ними... Наступаючи на поле не з його плеча кожуха, зашпортуючись та падаючи, подибав до війська. Євнух Назар свої скибки поставив на кучугуру, взяв китайця під руку та повів у табір. Кавунові скибки на кучугурі так свіжо горіли, що оливка і жбур занесли над кіньми ноги, аби взяти собі поодненький коли Наливайко, не відриваючись від волошкових перед собою снігів, заговорив. Вони присунули, добрили наші прояви. Ми, пане Гетьмане, ми, півнячими голосами задеркотіли шийки Медолис. Там, унизу, де вгадувалася ріка, вони покинули з прядивом сани, і, подаючи одонодному руки, чіпляючись за вершки верболозу, Видряпалися по заметі до наливайка шостака мартинка жбура і оливки. Коні! Де ваші коні, що плуганете сани самі? перше про що запитав шийку й Медолиза нашерошений жбур. Нема наших коней. Нема вже Петри мого шийка. І моєї голубки, дивлячись на жбурового коріпочку, пожалівся Степан Медолис. Як то нема? випалив жбур. «Вовки їх роздерли, чи яка ще біда?» «Ні, не вовки, цигани». «Про вовків і циган потім», – перебив їх обох Наливайко, – «кажіть, що бачили у Слуцьку?» «Пане гетьмане, дайте нам хоча б по шматочку хліба, бо погибаємо, вже ось три дні, як різки в роті не мали». «Кавуна хочете?» І Наливайко підняв з-під дві кавунові скибки. Шийка медулись схрумали їх мало не зі шкірками, а медулись сказав Солодший від меду цей сніговий кавун Якби ще до нього й Кусьманчик сала, а до сальця ще би Шийка під поглядом наливайка замовк, відвернувся і став бухикати за плече А коли пробухикався, то забасив Пане гетьмане, у Слуцьку дві брами «Північна брама та південна. Північна для нас підходить. Вона стара і гнила, дерев'яна. Торкни її двома трьома ядрами, і ми, пане Гетьмане, в місті». А от перед південною брамою в Лузії, якраз на шляху, Хоткевич запорпав у сніг свою гайдучню для нашого перестріну. У замку на стінах 12 гармат і 80 гаківниць. Народу без ярмаркових – «Тисяч зо дві, зо три. Люди бідні та злі. А злі через те, що бідні. Ще дотим всі зачиняються по хатах віконницями. Ночувати нашому брату в санях у прядиві». «Все?» – запитав Наливайко. «Ні, мене, ще не все. Ми тебе з медолизом просимо. Не посилай нас більше нікуди вивідувачами». «Вивідування?» Воно не для нас, ми з кумом цього не любимо. Чи я, Степана, кажу не так? А в Слуцьку в жінок очі сині, так і виглядають із білих снігів. Невідомо до кого звернувся мадолис і оглянувся на вишневу зорю, що вже зійшла на темно-фіалковими сніговими лугами. Наливайку пішов у себе, і видно було по ньому, що він щось вирішував. Притислі тишою ялини осіли на сніг і окрім тиші не чули нічого. Обняті тишею помовкли коні й козаки. Один лише коріпочка своїми обрубками чув, як у його Петра від морозу порипували вуха. Пане полковнику, Наливайко обернувся до Мартинка, ви зі своїм полком оточите гайдуків. Оточіть їх і стійте, не набігайте на них, нехай у норах і сидять. А який поткнеться з нори, то аж тоді бити з рушниць. А ми тим часом із Сашком, наливай вмерзлого в мерзлого всідло, шостака, спробуємо, як радить яків, напасти на місто з півночі. Виходимо з лісу в досвіта. І дайте мене коням не кавунів, а вівса, а хлопцям гречаної каші.